Geltokiko azken trena doanean, enuke erio bagoida egonai. Tunela betirako itxiko balute bezala. Ez jakinean, obe jarrai. Patxi, ezkiaga. zorroak eta zomorroak ene jaura de... mozorroak zomorroak arteria eta maroto hailea birniki laenia noztea Es parte horikabe Maroto Heriu akbadin zelandinchifiga Josu Maroto Marrazkilaria. Ionepaderaga Eta Jose eta Irati eta Leder has biria mi delako eta itakan guztiak kabitzen dira irebilgiren kinterraza untari keisetongi torri itakarar teklach en mayan Itzarenauch Jose eta gaitz goikoetxea <risa> Zeren ilusio leba berada Lurren engañe porre Mozorroak eta zomorroak pres eta astera goaz Adiosaren madima Jaalena Che kingana messa silo tari E ne Jo jauzika jausika doana. Bai, ez, baina alboko herrietara joateko moduan gara. Eta iengortutzak hala ketacho batzu badira aurreko astetikona. Lagabakioetan dara itziko Astea joan da, Jose, egun hon? Bai, egun hon. E, bueno, kotxean autoa rap, e, aparkatu eta segurako kaletan sartzearekin batera ba, atentzia adaitu hau edo harreta jar, jarri dio, te hain batek artealai ez. Eta kartelean ba, hae zioten ez, e, San Bernard Bio hostalarien patroi. Aste honetan zehar, ba, epaile garrdo epailea e, jarri da protagonista. <laughs> protagonista izan dugu, E, Telenik nik esango nuke ez hemen Euskal Herrian bakarrikan gure Euskal Herriko mugeak ere autzi ze beste kate eta beste lurraldetara ere honen e, erabakiak eta honen erabakia baino gehiago honen e, e, solaz hit elkarrizketa baten e, bateko sandakoak e, helarazi dute ez, eta bestea beste, beste ause zionnez, Epideologoen e, e, e, maila oso eskaada da la azken batetan e, e, kurttzillo bat besterik edo kurtzillo bat eginz e, lortutako e, e, kategori maila dutela ez, eta benetan, ez dakit, e, pixka bat, e, bueno, ir, oso irrigarria egiten da berez, baino ez bageundek alako egoera serio batetan, benetan, e, jo, tristea da, tristea da ikusi eta entzun eta egiten ari gerana, baino nola ere islatzen do gizarte oroaren... konten, e, a e, maila negurria e, e, izan ere hortxe e, gababiltze ez, bateek A esan bestea B esateko batek zuri besteak beltza eta etengabeko talka batean ez, bai politikari dagoinenen bai oantxe momentu honetan epaileei e, dagokienen eta izango nuke herritarre oroenez e, temea ohixe dala ez Kontrako horretan jartzea, eh, konsensuak eta doztasunak eta elkar inoiz baino importanteagoa direnean, eh, izan ere ba, ba oso egoera larrian eh, gaudelako Eta politiko esaten dent, ba, ba, no, ba, ba, ez dirru dilako ez, eh, hain larri larrizko egoera batetan gaudenik hartzen dien erabakiak eh, nolako adien ikusita. Bizilagun batek esaten zidan eh, atzo eraan egun, Jose eh, zer hirugarrenaren ondoren laugarrena dator eta, eta zalantzarrik gabe ez, Gizakki eskutik eh, eta jokabideetik, E, irugarrenaren ondoren e, laugarrena dato ez. Dator hirugarrenaren e, gaiurra, hirugarrenaren e, lautada, da mes eta horretan hortxe jarrita, omen gaude eta poliki-poliki e, gesten, baino dagoeneko ja jarria pentsatzen e, jarrita gare ba, ba, ba hori ez e, ia iristen otegeran arte santuetara ba erabateko mobilidadea eskuratuta eta kontutaneuki berdugu noski astesantu ez daukagula hemendikan la hilebetetana astesantua dator hilebete esango nuke martxu martxu bukaraldera e, eta apirila zeralde zeraldean e, kokatzen degula aurtengo Aurtengo honetan eta eta ba neurrialdetikan eta horrela ba, bueno ba astelenetik eh neurriak arinagoak izango zerbait arinagoak izango ditugula eta bere ala jartzen gera bere ala jartzen gera ba, ba, hori ez e, dan hartu nahi eo horretan e, daukagun egoerari benetan eh heldu gabe ez Ni askoz ez gertuaguna izen, ba, ez daki COVID-0 teoria batetikan, ez, bon momentu honetan gauden e, e, moldaera hauetan, hauetatikan baino, ez, ta momentu honetan zer gauden, ba, bueno, ba, incidentzi bosteun eta, eta horti bera, ba... <laughs> ixe ez, e, salto, brinko eta, eta, eta lortu dugu, horretan ez, eta oso oso handikan urrtik gaude, iniz baino gehiago ba, txertoaia hitz egiten da hirugarrengo bate, ateetan daukagula laugarrengo bat ere bai eta biebete barru hementsa izango ditugula, baina oraindikari bilebeete egongo dira, eta hainkustu ere e, txertoen kontuak eta animatu beharko liguke ez, baina animatu e, momentu honetan aldan sakrificio un diena eginez e, e, modu eraginkor batetan aktibo badetan eh covidari e, virusari aurre aurrea egin e, eta ez e, geldituz zain noizetorriko eztanik ni ke ni ke eh e, impresio hori dauket ez ez Zain gaudela, kobita, e, gure, gurea, noiz etorriko zain gaudela, ez? Eta hor nolabait, hankia, e, hankasartzen ari gerala. Eta bukatzeko errepikatu betikoa, ez? Distanzia, geroz eta gehiago markatu, e, garbitasuna e, oso kontutan. Kontutan izan. Kontutatik. Emakumeok Euskal herriko emakumeok gurea bestiz, beteko dugu geroa Errezko har pare hitza Zaten zuen semeak bretoi izanen dira Bizkaiko eukalitoen hain dira Bai, entzuten da bai. Bai, bueno. Eh, Aintzen esaten ez, eh, kontutan ikutzeko, baneurriak, batetik angarbitasuna, eh, distantziak eta ondo markatu behar dira, geroz eta gehiago, eta eh, elkartaratzeak eh, zenbat eta gehiago mugatu eh, kopuru aldetikan eh, ordun eta... Eta hobetu, ez, aireztatu, e, e, barrutikan gertatzen geranean, etxea izan edo bestelako lokalak eta izan, ikastetxea izan eta bar, ba, ondo, ondo ondo aireztatu, eta hori dala, ez, modu bakarra eta era aktibo batetan, kobitari e, aurrea egiteko, ez. sorteon eta eta aterako gerala, es aterako gerala honetatikan baino ia zurtziaz eta arduratsu jokatuz eh askoz ez eh hobeto eh e, askoz eh tartean et kalte gutxiago utzis eta eta hildakok eta eta kaltetun gutxiago gutzis ez Eskerrik asko, Jose. Ez horregatik. Eta barka kantu tristeau. Eleber dator orain, Jose. Ozu, gaur Lena gonai eta gaur no zeixam bar datorrela. Beri pronto beti preste gurean hartzeko, e, eta seguro, orain gohotan ere eh bueno, Aozabal ikutziko aitula, ez? Itxasoa ur dara Irati eta... Eler! Kaixoetan Itakara! Itzaren hau tx! Irati e Kaixo, eleder! Kaixo! Zer moduz? Ondo? Haizu... Aste ontan, bon bueno, aste ontan, eta azkeneko amarregun, amabostegunetan... Gaurko, bueno, gaurko, atzoko inauteri festa prestatzen jubilizeat, ezemuz? Eh, Ondo. Ondo, eta urten, ze mozorro jantzidezu ebazure gelakoek? Eh? Ba, txatxoa. Txatxoa ez mozorretu zate? Hau. Uh -huh. Eta kontatuko eguzu, txatxoa ze pertsonaia da. Non bizitza txatxoa? Lanterrin. Ezen ekin, baditu lagun batzuk? Ba, ez ziripot, milotxin, zaldikoak. Artza. Artza eta ze ze dut chatxo batek Baina hartza bizia joalduneekin iturren tasuetan mm eta chatxu hmm. altxasun ere badi beste batzuk momocharroa asko ikasi dezuzuke eh? bai momocharro landituzte adarrak buruan eta bizkarran zer dute ba artizko gartxiak mm eta chatxoek ze itxura dute chatxoek nola jantzi zinen zuatzo? Ba, kamiseta koloretsu batekin, eta txapel batekin. Baina txapela oso oso berezia etxean prestatu genduna. Ezke... Lastozko txapelaritze jarri genizkion zintzilek? Telak. Oial koloretsuak? Bai, baina hor, hemen ere jartzen dira oialak. Hemen, nuen, hemen. Begien aurrean. Entzulek ez dute ikusten? Begien aurrean, ordu bai, buru behelta guztia? Baina, baina, logeko horrela eraman, emen ere ez ditun eh, telak. Aurrean ere bai? Bai, eta gainar, eta gainar, txatxoen marrazkian ikusten dituztela emen. Aurpeian ere, begien aurrean. Baina, baina, txikiak ere bai, eta hortiek ikusten dute, nondikun barrien bai. Aizu oso, bisita berezia izan dezu egelan, e? Eh? Zain entorri da bisitan? Ba, ziripot, ez dakit hori eta amarredo... Ia bate pasatu ditu, ez dut zen hor nire, eta bidean... Lantzatik eiruñara denborasko pasatu doa, zer gati, ba? Din bilidon bara, ba, zaliko egotaz baina buk ez dugu esan hori ziripotik. Ah, txatxoen zere da? Zaldikoek ziripot lurrera botatzen da eta txatxuek laguntzen diote ziripoti altxatzen. Bai, ez daki zaldikoek zergatipotatzen duten oitura hori. Eta nolakoa da ziripot? Potol, potol, eta ditu hanka txiki txikiak. Eta gara em, aurrian ditu telak. Eta gara bar, buruan e, txapel bat. Eta makijak lagunduta egiten du aurrera. Bai, ez dira futen aurreraka. Anka txikia dituenak nolako pausoak ematen ditu? E, txikia? Horregatik. Sagutxoak ere ematen ditu ze horregatik. <laughs> eta zesan dizue, ba, ziripotek? Ba... Ila nahi do norbaiteketa horri berarekin. eta junala norbaite berarekin. Bai. Bai zein, ba? Eee, ba... Iraiak. Nik badauket jakin mina handi bat. Nola sartu da atean barrurain potolo-potoloa baldin bada? Ba, zeharka, biztelaz takabitzen. Zeharka sartu balda? Bai. Bona leder, eh, kantu asko ikasi dituztu inauterien ingurukoak, baina bada bat, azte honetan zehar, goizero-goizero eskolaga sartzerakoan eh, entzunde eguna eta zuri asko gustatzen zaizuna. Garei batean, takolo pirritxe eta porretxek grabatu zutena. Bai. Nik ez detoz ondo ikasita kantatuko dut zuzuko Eharki kantatzen dezuta? Bai. Hau, gaur, segure igratiko entzulentza, teledarek prestatu duen, oparia. Inauteriak dira bai, ju-ju-ju-jai, Restan sortu duen azpila, Ena uteriak dira bai, Jojo, jojo, jai, Basta nsortuda naspilla, Mozorro benilla, Iñudeak jartzainak, Siripozan panzarran, Ikaratu nahi ditu, orain dendenak, Mamu anaitik, anai Ira txogak lamiak, Mi elo txin sorgi niak Dazarka jarri dira Horain den denak Mamu gara estik Iratxoak lamia Mi elo jarri dira Horain den, den denak Mamu Bueno, kantu bat ere Oa, wow, son doela derrezo lagarrie, eh? Kantu batera ere asmatu dugu bion artean e, bertxoko plabatzuka asmatu ditugu aizu mielo, txin, ba. mielo txina, eta txanogorritxurena. Eta txanogorritxurena. Bueno, kantu horiek aitzek jarriko gero aurreko batean bidali geniolako lako aizu txinena, eta txanogorritxurena urrengoan kantatuko dugu irrazioa. Baina, baina asiera behintzak, beste lastakite, asiera nolazten den. Asiera kantatuko diegu eta hola amutxoa botako diegu jakin minasortu eta urrengoan, urrengolaru batean, irratien zuten jarri daitezen entzuleak. Baina, bueno, nortz baitek lortzen bado eman kodiago, pari batek, gaita bat edo, zer. <laughs> bai, zerbait asmatuko dugu, ez deguna da prestatu gaurko asmakizunik. Bueno, urrengoreko asmatuko dugu, baina kantatu jesu ba, txena ba, gorritzuren este... eh, kantua zira, kantatu jesu, oso polita data. Baina, ni zut, Ay, astuzan, Bia, ma, ditu, txano, kantatu ez dut, ez ez bat zera. Ai, maikia, bi ama omenditxu txana eta... Kantatu ez dut, kantatu ez dut? Baina... Bota, Bika. Ez gaurin dikazten ez goberatzen. Baina, bueno, ahordun urrengu erako prestatuko dugu. baino, hori bai izango diegu... ...kantua, kala esan... Bai, bai, goberatzen ez dut. Bi ama zozituen... ...abentura zaleazen... Otxotziko dugu? E? Eh? Urrainko anosatuko duzu, eh? Bi amatxo zituen, abentura zalea zen. Bi da gure txanagorretxu gaurkotua. Eh? E? Urrainko angeiago? Bai. Inauteri festa hon esango diegu denei? Bai! Eta torren gehiago, bila artean! Onda oh, ezan eta zari antxu! Nuxu da noi! Aio! Aizu melotxin, melotxin melo aizu. Zuri omen ez ezten gabiltzko da zu, gabiltzko da hartza. Suaren inguruan, salto eta dantza. Aizu melotxin, melotxin aizu. Sore omen ez festan gabil trotasu gabil trotasu txistulari dantzari eta sanpontsarra bizi berri ditzagun ohtura sarrak aizumiem lochin mielochinaisu Zure omenez festan gabiz. gabizkotasun, gabizkotasun. Kolorez jantzidegu, gure ingurua. Alae berragoa, dilako mundua. Aizu melotxin, melotxin aizu. Zure homenez estan gabiltz Laizter Jose Lederre, bera bakarik. Ehingo duzaioa? Bai, hoix, hain zenpentsatzen, ez? astetik astera presenzia gehiago eta gainea, jo, zer nolako presenziarekin, ez? Kalitatea, ez? E, aurreko baten hoix, esaten ziren, jo, haitxona, eskolara oso gustora naiz. Eta, zer, lagun artea eta lagunak eta, ba, lagunarteak eta lagunak bai, baino, han, asku ikasten detelako. Eta, benetan eta, ba, bueno, alakorik aitzea, e... El errada. Eskerrik la mía. Mi elo chin sorguña. Eskerik asko eleber, asko ikasten dugu zurekin. Baina, zidiko si zampantzarra, ikaratu nahi ditut, orain dendenat, magua... E begira egintako gogo eta dira urren gobertsoek. azpimenteko gauean gaude gure lore eta irrintzi oio eleta ulo marmariota garrazi aizegen bata brisa galerna Gaurungar bibiar nasi Shaketan laren zuribeltzetan Arratz gozoekun gazi Ahitxan sorik ezbageneuka Zerizo negarre Itxasorik abeazin negarrik egin Eta arteri gabe eta artistari gabe ezin emozioak azaleratu. Gure zonu baitza landatu dugu, hamildegi mutu... Baina arteak sareak behar ditu, eta zesare ederretera ginkurra gorik arteria baino. Zustraia berriz loburrean... Biotze elzteak ez du elduaz Eskubaten Badugu, arteria eder-eder bat goierrin artea eta artistak saretzera etorri dena Beregin garlaburrean nola mal luko bat Eta arterian funtsezko harima eta oinarri zinkune gitarrak. Gaur arteriaren ahots, asier zinkunegi dugu gurekin. Kaitxo eta hongetorri, hasier itakara. Eixo, egun ondenoi. Asier, zer da? Zer da eta zein dira arteria? Zer da, arteria? Bueno, arteria, konkretoan esan da, kultur proiektu bat da. Era, pixka bat astraptuagoan, esango ba genu, ba, esango duke dala espazio bat, lurralde bat, Artea artera maitelunak eta giza eskubideak aldarrikatu nahi ditugunak biltzen garen. Ashier, noiz eta nola, hasten da egosten zuen baitan arteriaren beharra. Bueno, esango luke arteria proiektua beti dani gure baitan egondan ideia badala beti ahestu izan deu Bai ikerreketanik ba espazio batekin non e, kultur jarduera desberdinetan, arte disiplina desberdinetan lanean dabilen jendea, sortzaileak bilduko direna, ez? Eta pixka bat horren inguruan aiga lanean edo intentzio horrekin aiga lanean fase ezberdinak ardaztu zen dituzten hasier Eta dagoeneko ari da aurrera egiten arteria proiektua? Bai, bai, badoa pizkanaka aurrea. Egi esan oso estimulantea idea izaten bidea. Arteria proiektua oso zabala da. Ideia neko astrapto batetik abitu ginen. Eta pizkanaka, pizkanaka, ba, paperean edo gure buruan zegoen hoi aida gauzatzen ez. Eh? Eta ematen dugun aurrea pausoa bakoitza errealitatean islatzen dela ikusten dugunean eta horrek erantzun bikaina duela ikusten dugunean, ba oso pozgarria da gurentza eta oso estimulantea. Goierriko artea eta artistak baiteratzen ditu arteriak hasier, goierni ere badira artistak eta artelan bikainak. Ba noski mordoa uste gen baino gehiago, gu pentsatzen gendun goierrin sormen gaitasun handia zegoela, baino guretzat ere sorpresa bat izaten ari da. Adire zirailean arteria proiektua foldu foru aldundiaren eskutik kontro mitxelenan aurkeztu gendun, eta prentxaurrekoaren ondoren aldundiko jendearekin izketan, komentatu denien une hartan, berrogeita mar sortzaile zeudela izen emanda proiektuan, goierriko berrogeita mar sortzaile, eta harrigarria iruditzen zitzaien, koturu oso altua iruditzen zitzaien. Une honetan 70 dira arterian izen emanda dauden Goierriko sortzaileak eta guretzat ere sorpresa bat aida izaten gure eskualdean sormenaren aldetik eta artearen esparruan ze ze da on deskubritzea, ez? Eh? Da kreatibitatea hori azaleratzen joatea. Artistak hasierre eh, disziplin askotan beintzat Bakarlanean irudikatzen ditugu. E, garrantzitsua da, ez da? E, neri behintzatela iruditzen zait e, arteria moduko taldeak, proiektuak, asmoak egotea artista ezberdinak saretzeko eta elkarren berri izateko erreztasunak sortzeko ez? Bai, hoi izan da arteria proiektuaren abia puntutako bat guko ondo ezagutzen deun sortzaileen errealitatea gu ere sortzailea garelako eta errealitateak erakutsi digu, eta ikusten deu, oso atomizatutak gaudela. Eta geienak ba, bizi irauteko ditugun guztiak ematen, egun guztia lanean, eta askotan bakar dade, handia sentitzen da, e, hola lane egiten dezunean. Eta uste une honetan gaur egun beste erabatea antolatu behar dugula, arreman gehiago izan behar ditugula, zeren eta elkarrekin eginda, beti egingo dugu handiago iritsiko gara urrutiago, egingo dugu ederrago, eta gaina bidean, alkarren gandik gauzak ikasiko ditugu. Pasaden astean, banatu ziren asier e, lendabiziko arteria diru laguntzak, eta leiaketara ere, hogei e, den bueltako e, lanak e, aurkeztu dira, orotarikoak tematikaldetik eta artea dirazpen aldetik ere bai, batzuk banak aurkeztuak, beste batzuk binaka, taldean ere bai, ederra da niztasun hori jasotzeaz da? Bai, noski, ederra eta ez hori bakarrik. Azkenen, proiektu hauekin gizarte eraldaketa bat bultzatu nahi deu. Eta horretarako oso garrantzitsua da e, proiektuetan hibridazioa egotea, eragile desberdinak egotea, e, garrantzitsua da esparru desberdinetako jendeak elkarlana egitea, E, Ogeitabi proiektu aurkeztu dia arteria diru laguntzetara aurten Hemezortzi plataforma atalean eta iru biletzaliare erabilera sustatzeko diru laguntzetan Eta guretzako kriston sorpresa izan da Arrekasta ikera dela iru izan zaigu Ogeitabi proiektu diru laguntza hauetan aurkeztu izana Asier, orain proiektu hoiek nola mamituko dira, goierrin barna? Bueno, e, diru bajasoko dute irabazleek eta diru horren truke ba, goierriko herrietan beraien proiektu horiek aurkeztu egingo dituzte. Berezita sunbatzen lai esan behar deu, proiektua aurkestea zaparte proiektu horren sormen prozesuak partekatu behar dituztela. la. E, bueno, gaur egun espazio geienak, bai museoak, bai zineak, bai antzokiak, erakusketa aretoak Daude bideratuta obrara eta sortzailea desagertuta gelditzen da. Eta bereziki galduta gelditzen da sormen prozesua. Ez deuaztu behar sormen prozesuak duen garrantzia. Sormen prozesurik ez da genu gizakiak horrein diko bazuloetan egon goi nateke. Guk nahi deuna da sormen prozesu horiek gizarteratzea. herritarrak ezagutzea, zelan egiten deun, nola egiten deun, prozeso kreatiboa nola dena. Nola bait ba, eskualdean dagoen sormen gaitasun hori areagotzeko, estimulatzeko eta garatzeko. Gaurtik hasita, hasier eta datorren datozeen asteetan ere joango gara sarituen berri ematen eta beraiekin solasean aletzen sortu dutena zuke arteriak ide bezala jasotako lanen artean zer azpimarratuko zenuke. Nolako lanak haso dituzu eta saritutakoek zer eskaintzen dute? ditugu lan benetan interesgarriak eta irrikaz nago sortzale hauek aurrez aurre ezagutzen joateko eta beraiekin lan proiektu ezberdinak azterzeko gu irrikaz gehiatu geha e, proiektu interesgarriak daude oso eta proiektu interesgarrien atzean pertsona interesgarriak egoten dia eta nik pertsona hauek ezagutu egine ditut lan aukerak aztertu nahi ditut beraiekin elkarrekin egiteko eta, bueno, ba, arteria da bide bat, guztiok elkarrezagutzeko, ez? Eh? Aldez edo moldez, gainera, giza eskubideak ardatz? Bai, arterian lehen esan bezala gizarte eraldaketa proiektuat aigea garatzen, eta gizartea eraldatzeko ardatz bezala giza eskubideak okatu ditugu asera-seratik. Nola bitere usten dugu giza eskubideak direla gizaki errelazionatze kon Markoa eta Marko hori e, argitu nahi diogu erritarrari artearen bidez. Marko horretara eraman ideu, deu ba, estabai da edo elkarrez agutza eta beste hainbat aukera sortzen dituen Markoa da eta Guk izan deu, ba, arteriaren ardatzean giza eskubirak egon bertutela. Sortzaile giza eskubiren inguruan egin bertutela lan, edo guk hori sustatuko deu behintzat. Eta etorkizunera begira, Epe laburrera zein dira arteriaren lanildoak? Bueno, ba, 2000-an izan ditugun lan, lanildoet tinko eustea. Gero, diru iturriak areagozen saiatzea, Ba, nolabait, e, arterian lan egingo duten edo egiten duten sortzaileen eh, lana aukerak bermatzeko duinki ordainduak izateko lan aukera hokie, bueno, 2020ean esan bezala, ba, diru laguntza bat ukatera ditugu, diru laguntza horiek mantendu egin nahi ditugu eta posible bada, eh, diru iturriak gehiago lortze balin baditugu, ba, areagotu egin nahi ditugu. Arteria online galediria elikatzen jarraitu nahi deu, oi gubepean ere ikus daiteke, biletzailearen garapenean ere jarraitu nahi deu. Bueno, 2008an egindako guztiak eta areago joaten saiatuko gara. 2008an guretzako estrategikoa da parteazte prozesuak eramatea aurrera eskualdean nolabait ere ba, basortzaileen beharrak, gizarte eragileen beharrak, kultura eragileen beharrak arteriaren inguruan. Hau da, e, e, eragileak eta sortzaileak ze jatso nahi dute arteriatik eta zer eskeintzeko pres daude arteriari. Eta o, esan bezala, ba parte hartze prozesuak eramango ditugu aurrera, bai sortzaileen artean eta bai gizarte eta kultur eragileen esparruan. Kulturan tolatzaie, zinegotzi, teknikari entzatere, aukera ederra da, hasier, Adibidez, hogeita bi lan dituzte eskualdean bertan sortuak eta ederrederrak? Bai, noski, eta bueno, aztu zeite esatea, baina tirula laguntzetara aurkeztu diren proiektuekin, irabazleak badakizue, herri zerri bilko digela, baina... E, aurkeztu diren beste proiektuekin arteria aterkia izeneko ekimen bat sortzeko ari gara lanean eta arteria aterkia hori izango da katalogo bat non beste proiektu hauek guztiak dauden eta katalogo horrekin, basaiatuko geha goierriko udaldeen e, erosketa sustatzen proiektu hoiena Neri asier E darrerra iruditzen zaite egiten ari zaretena segi gogotsu eta sarri sarri izango dugu elkarren berri. Bueno, ja tokou arteria oso proiektu Zabaleta Hondiadek eta bueno, a guk jarraitzen dugun lanean eta zuen erantzunarekin ba, elkarrekin elkarrekin eraikitzengoa zen zuaitza hondia hau. deno hitzal epel bat emango ditu zuaitza hondia hau. Beho ondai zuela eta besarka da hondibatazier? Besarka zuei ere, eskerrak proiektuak aurkeztu dituzuen guztioi eta ibilbide luze honetan ikusten joango gara berritze. Segi ondo. Ongi izan denok. Nola gainzea Burazale Eguzkiaren Arteria Proiektu ederra Pertsona ederragoek Gidatua Gidatua Gidatua Gidatua Eta leintxago aurreratu bezala Gaurtik aseta Datozen asteetan Sarituak ezagutzen, joango gara. Sarituak eta sarituen lanak. Daunkat guren patua ba, danu Libretan zabal dugu gaurrea Baina ezindu gogu egan El duria sustraetatik tira ta goran jarri kan aurrean eta mantedo zuticauriizo Inspillu hortan ikusgaintezen. Erri zerri hau zoz hau zo Zauriak gatzez itxik Ditzakun Masala proiekt Sanotan libre Irlatxiki Eta proiektuaren egile Josu Maroto Azken arna sema Gaur Josu bera hobeto ezagutzen saiatuko gara. Azken arna sema Josu bera pertsona artista eta artistaren lanak. Azken arna sema duke. Oriontzeko motibo asko ematen dizkigulako egunero egunero Eguzkitik eguzki Azken Sortu ez ezik sortzen duena gurekin partekatzen duelako, sare ezberdinen berdinen bidez. Azkensa iman Kaixo eta ongi torri itakara josu eta zorionak? Ezkerkasko, ezkerkasko gaitz, <laughs> ezkerkasko. Pozik ez da? Pozteko modukoa da? Saritua izatea? Edo zein dela saria ere? Ba, joso pozik, oso pozik ba hori, norbere lanak saria eh, jasotan duenean, ba, bueno, ba, norbere ere, ba, poztu egiten da. Eta, gehiaguar lako masala, sol proiektu anekin, ba, bueno, ba, poza ondia jasotan, egia zan saria jasotan duela jakitean, bai. Poliki poliki iritsiko gara masalaraino jo, Josu badu denbora tarte bat aurretik eta zu hobeto ezagutzea gustatuko litzai dake hasiratik hasita zu nola oroitzen duzu zure hurtzaroa denboran atzera eginda zer ikusten duzu irudi hoietan ba marrastu marasten zuen ume bat <laughs> horritzen dut niretzako marraskia betu denik izan da... Ba eskolatik e, txerako etorri eta eta marrazpen jartzen izan, eta, edo nunbait erajun eta beti nireko agarne txoa eramaten nuen, eta bueno, niretzako e, eskutaleku edo oasi bat zan, ez da niretzako marrazgia. Beti, beti mandizkite, bueno, poza hondiak eta niretzako espresio bide bat izan da txikitatik. Zer eta nola marrazten zenuen? Zer agertzen da Josurean txikitako marrazkiagetan? O da, ba, goratzen ditut nereitik ere marrazten du eta marrazten zuen eta ordoan goratzen naiz Emilio Fraixa nola lamina zar batzuk ondatuzkan eta nola hie kopiatzen, kopiatzen ibiltzen nitzan. kopiatzen ibiltzen nitzan eta gero ba beti deneanik ba ez da? Ba, bueno, gure garaian Gormang eta horlakoak daude, ba bueno, guk Mortadelo Filemon eta Asterix eta horlakoak kopiatzen ibiltzen nitzan. Por la <laughs> corla komarrasgaziran, bai, kopiatzen, e, bueno, ikasten, ez da? E, gure sorte profesooretan, ba, ba gustatzen zaizkion komikeak eh ba, revoluzitzen eta etaietatik ikasten. Gainerakoan e, ikasle ona izan altzara beti. Ba bai, Jongegia esor. Eh? <laughs> bai, bai, bai, bai, guia izan beti, bueno, ba, ba akademiko kiventza de zu, ez dut zara soilik zareta, bezire eh, nota, nota oso ona atera atera dituz ezta. Eta bueno, horrek ere guia izan, ba, ba bizitza baldintzatzen du. Agian Bueno, de de nota batzuk atzukat eta izanaitu, gero ikasketak egiterak ordua, ba, ba arkitektura aukeratu nuen, ba fiska agian nota hono ji gustatuta, ez da, e, badiludi tira badiru eta beia arte setas lakoak ez utela inbestiderarik eta eta bueno, ba ba e, bizitza eta gizarteren zorrunbi horreta sartuta, ba badiru bi eramaten zeitula horrenako goi mailako ikasketa batzuk egitera, Eta bueno, ba hori izan da nere bidea, ez Ba, momentu horretan horrela, horrela ningoen, eta bueno, ba arteak e, toki batzuen eta eta ikasketak eta esan genuke gizartearen zurrunbilak, ba beste bat, ez Eta horrela eman dien duen, ba, ba ikasketak e, oso ondo eraman eta eta arkitektura ikastea. Ba, beti ere ba bueno, ba pentsatzen nolako bazuela serikusirik eta sortze profesuarekin, eta eta marrazteko aukerekin, ezatzen egia sentitzen ni marraztea gustatu izan zaite eta hori izan da. E, bizitzeko ardaz. Oso saldi politia dago, ez da, umetan umeta nero marrazten degula, baina gero dala ahazten juten zerbait, ez da, bueno, baina nire kasuan, ba, ba ez da sekula, sekula marrazteari utzi. Beraz, jozu, zuet zinen izan, matematikako klaseetan, kuadernoan, marrazkeak egiten zituen ikasleulietako bat? Bai, bai, baita, ta, bai ta, ere. Bai ere. Bai ta ere. denbora horretarako bai. Eh, gaina baso anekdota politika daukaz. Bueno, hemen liceoan horretzeko liceoan ikasienon eh, bueno, lenguanbu petako izan nura eta ikasle konturatzen zianik maiamarra zenula. Denbora guztian maiamarra zuten egoen, baina bueno, guztiz ez zituzten. Ze batekitengo, nire pasioa zala eta ikasketetan ikasletetan ondone biien ba ez zuten arduarik ni bueno banarrasuta ikasteko aukera eta eta gaitasuna banuelako, ez da. Orduan bueno, ezian ez zia, ez eskoarbilatzen ni barrasen egoten itsarako ere. Josu Zubada ni euskara irakaslea naizela eta begiratzo irakurri duten liburuaren inguruko probatxo bat jarrien, ikaslei eta proban ariketa edo galdera bakarra zegoen, Irakurritako liburuak eragin ziena edo liburuko historioa edo, marrazki batean, irudikatu behar zuten, hori zen, amar puntu balio zituen galdera. Eta nire harridurarako ez dakit, neun oso txarra nahizelako marrazten, e, oroar ikasleek nahiko gaizki marrazten dute. Beti dago bat ikaragarri ondo marrazten duena, baina oroar marrazketa ez dakit, hainbeste lantzen ote dugun, hain e, garatu haute dugun, terabeta hori. Baterez, baterez. Nik uste dut e, beti ere, e, ba hori ez, lehenko lehen esaten gana, ez da, menxiki ikase batean sartzen malebazia eta galetzen malebazien batek dakiten marrazen dene guaietzen ba, godi zute. Eta horrela ginelea jendeak esitzkoa esaten ez da. E, ez ikasten dan e, materietako bat, ez da, mundu guztiak ikasten dugu idazten eta garatzen goaz, ez gure gaitasunak. Baina marrazkearekin nik uste dut ba, ba, kontrako bide bat ematen dala, ez da, eta eskuntza bueno, ba, prozesuan nik uste ba, oso gutxi garatuta dagola, eta zehaztu ber beste ekspresio badala zaiz ez da ezta bezela eta nikuztet oso oso gutxi baloratuta dagona, badiludi irudi privilegiatu bat zuen esku dagoen gaitasun bada eta ez zaiz da nikuztet e, marraztea begiratzeko modu bada la eh deno doko kaligrafia minimo bate dugu beraz eskuaren alazoa ez da ez da nikuztet ikustea ikasten ikastea dala marraztea eta deno deno gaitasun hori e, eta marrazki espresiboak egiteko gaitasuna mundu guztiak dugu. Danik uste de ez dagoela, ez dagoela, ez dagoela bat egin eta ez dagoela bat egin ez gure ezkuntasistema eta marrazki gintza. Irudikatzeko gaitasuna guztiok dugu, geure buruan, gero hori papere da edo beste euskarri batera eramatea aintzai alda? E... Nik uzte dut zailadena da onartzea, ez da. Ezkenen ikaskopenean sotetan da eh e, mai sarrioso sobegira ta harretaundia joartzen digula, ez da. Nik uzte ut presio gutxo jarri berdiagula gure buruari eta eta benetan marrazki, bueno, marraztu, ez da. Eh presioa marraztuetan ikuzte dutia la politika, ez da. E, nahi dugu le lengo ja Leonardo da Vinci nere marrazkien antzi izatea, da. Eta ez da posible. Nik uzte dut gure burua lasaitu eta eta egin berdua marraztu ta marrazki goztatu, ez da. Hori da la, garrantzizkoena eh oynola kohelburu magistralik zangabe ez ba idezen hartzen ganean inhorrek ez da gutxu Shakespeare moduan jaitzen ez da baina bueno ba ba dezakegu da, eta ozatu dezakegu eta, eta, eta gure eta espresatu gaitezke da, eta hor ta e, marrazkiak ikusten bad berriena da na nei dugu marrazkiak zerbaitenantzi izatean marrazkiak kriston balore izatea eta bueno ba ba ikusten spektatibo hiek askotan eta egiten duna da uzi eta ja ordoan ba, moztu Orange etorri zait burura joosozuk esan du zuunean txikitan denok esaten dugula ez Badakigula marrazten eta hitzaintzun da marraztea burura etorri zaite batzuek marra ahaztu egiten dutela eta zuka adibidez marra azi egin duzula ez marraztea marra ahaztea eta marra aztea, izan litekeela Bai, bai, bai, bai, oso, oso ez jolo ez politi hori duzen zait, bai. e, beste zera oso politi hori dokat, belago batek esotzen ziren, eta mundu guztia dauzkagula marmia marrazki txar barruan, ez da. Eta hiek lehen bailelatela barziala. Hortzun, <risa> bueno, ba, azkenen marraztea marraztuz, ez da, eta eta marrada hori, hasi ez da, aziz, ez da? aziz ez da? eta, eta, bak, burua, eta bidea bilatu. Hmm. Bai. Zuretzat zer da marraztea? zuk egunero marrazten duzu, hala irudikatzen zaitut, Zer rematen ditu marrasketak zuri? Niretzako da, ni esutuen nire joga dala marrastea. Niretzako meditazio modu bada, es ni marraste jartzen naizenean, niretzako ezago den berarik, eh, naiz nire nire mundu batean eta eta hor badena da perfektua. Ez zago ez naiz eta marrasgitarrak itsaraskotan eta eta asko botatzen dituda zagarrontzira, baino momentu hiek niretzako gozamen hutsak dira. Eh, gozamen bari meditazio modualakonerezko da, nire barruan sartu eta eta ni naizelako momentu horretan, ez da, inolako e, beste kanpoko zurrumi hori gabe. Euskarri eta baliabidez berdinekin marrazten duzu, estilo ezberdinak jorratzen dituzu, zeren arabera aukeratzen duzu bat ala bestea. Pufa era porekia. Baia nahiko, o, bueno, nahiko aldakorra naiz horretan, negia e, bueno, gaur egune sareek ematen dikuten aukerak egia esan, izugarriak dira, ez da? Eta bueno, goratzen naiz le, nola, bueno, ba gauza jote ginian gauzak ikustea edo ilustentzia komiki batzuk, ez da. Baina gaur sareekin ba, mundu guztiko artisten lanak ikus gai daukagu, ez da? E, klik bakar batean. Eta ba bueno ba gustukoen eh, ditu dan artisten ba, teknikak eta eta probatzea gustatzen zaiz. Stan letsako teknika herramienta bada baina benetan marrazkia da garrantzi marrazkia pintura da garrantzizkona, eta eta artistaren lana da ez da. E, teknika, bueno, gustukoen da teknika bakoitzari ba saiatzea bilatzen bere bere potentzial guztia, horren saiatzen izena teknika bat hartu eta garatzen ni fiska eroso arte. Eta, eta berak duen duenzuk guzti atera arte, ez da? Baino momentuan momentu izatzen da, zerbait ikusi eta ala, ba, hau ba, probatuko dezte eta ea zerratatzen den hemendik, ez da? Eh, baina bai, uste dut herramienta badala eta garrantzizkoa dala biskat artistaren eskua, ez da? Ba, digitalarekin gertatzen den bezala es askok digitala ez dala artea. Eta nesta digitala da, arte digitala beste beste herramienta bada, da? Eh, Olea edo akorrela bezain, bal, baliagarria azatse da. astistarenkoa dago atzean eta bestea ba, esametotsua da, ez da? Martelan eta artistaren artean dagoen herramienta bat. Plazer estetikoa bera bada aski helburu, Josu, baina zure marrazkien bidez zerbait adierazi nahi izango duzu. Zer da adierazinaiz duzuna marrazki bakoitzarekin? Ufa, gara da sakona. Ba, segun, segun egia esan, e, egia esan plazera estetiko teknik uste dute asko duela, lanak, eh? Edartasunaren bilaketabat badagoelan eredanean, ez da? Edartasuna, e, era oso global batean, ez da, ez gaur gungo kanon estetiko etatik, at, ez da? Baño bueno, eta, eta masalazul proiekten, ba, ba, bueno, nere bizipenak ontatu nahi izan, eta didez, ez da, e, Pakistanera nere, bidei, nere familiarekin egin dako bidei bat. Eta bestela, bueno, ba, ba jendearen, adidez, bueno, karikatureetan ere bilizan ez danean, edo goi berri aldizkarean e, egiten ditudan karikaturen bitartez, ba, pertsonen esentziarea bilatu nahi izaten didez, ez da, e, edartasun zeabatetik adatago, ez da, e, bizkat, pizik, e, pizik, esentziaren bila nik dela, dara, ez, esentzia, ez, eta esentzia erakutsita dertasun hori jendeareiak ustea, ez dagoelakuk pentsatzen dugu tokitara, baitzik eta dozintokitara nago daitek gara dertasun hori, ez da, nik uste dute begia jendeari, ere begira dara erakustea, da, nahi detena, ez da. Josu, oraindik guztiz boro bildu ez duzun marrazki hori, aldiro-aldiro ies egiten dizuna zerbaitegatik. Ufa, ba ba ez dakita, da kit da eh? zen ikusten bilaketa e, etengabeko badala marrazkia ez da eh berezako prozesua da eta eta marrazten jarraitzen ez alegoan semeak garetutzean bere andarik saktzela eta eta zuretan noizekin zure lengo marrazkala la gustura gustura itzen eta joba ez dakitzeta zen marrazkiak bizili jarraitzen dute beti marrazki bat ematean bukatzen dezunean oso gusteratuzuden marrazki horrekin urrekounen begiratuta berriro guelta ematen diozu eh Etengabeiko profesu bada marazkina eta biziri dauden elementuak dira, ez da? Nez eta marazkiba dukatzuta teman ba horkel ditzen da, eta gero berreri ikusten dezunean ba uno, beste guelta bat emango zen, okay? edo ez, edo horkel ditzen da, oin ezagola dago la marazki finkori korula, bueno, garapen, garapen bada, ikusten dut. Semea aipatu duzu eta aita bazara. Semea marazkiba teginda etxera etortzen zaizunean, Bye. zuk zesaten diozu. Marrazkia bere ilusio guztiarekin erakusten dizunean, ere uste, bueno, ba, ba la na beti valorategi merda, ez da? Eh bai, ze nikuzte, eh arima, arimarekin egin da baden badago, ze bueno, geratzen da ez batzuetan, bueno, iluserekin ba, ilusarekin, ilusarekin egin baden badu, horrek orre, horrek da, bueno, ikusten da, ezan, ikusten marazketan ikusten da la, benetan ilusio dagoen edo edo entregatzegatik azkarri ikastoran egindako marrazi badar, ez da? Askotan ikusten ikusi dizki maraziak esaten. Ja, ko dago dizen, esan semeak, era auzer, bai eske egin dut, eta notatzen daz, da, baina beretan irusierekin dago marrazki bat denean, ni uztet ilusioa marrazkietan isladatu egiten dalaraz da. Teknika eta eta eta maistreagozibilitatik aparte ni uztet ilusiorekin dago marrazki batek ilusioa ilusioa isladatzen duela. Eta hori atzematen da. Ta, nikuz ez dizu hori, ba, ba eleraz egin martariola, eta animatu egin ber dela, animatu egin ber dela gazteak eta eta kole semeala ba, ba marraztea, zait, marraztea ta espretsatza prezkiarekin. Len esandi duzu aitak ere marrazten duela eta marrazten zuela eta zure semeala hauek marrazten aldute, ba aldute aitarenetik. Bueno, eh nikuz ute eh Presiorik gabe marrazen balmo dute, presiorik gabe egiazan ez dira oso marzizaleak niuzet niruzet, papiskaterea gian, heitak beste denbora ez bidei batea joan da eta beti marrazen da, piskaterea nazka puntutxo bat hartuko ziotela esuntuari, eta ez da, egun egiazan ez da, ba eraien eh, elburuetako bat marraztea, baino bai, baina aritzen dian dizen kagatzara bakien, adibidez, beste beste marrazki bat genuen, eta bueno, pintatzen pintatzena sai itogian etzean la zeitasunera da. Bueno, ba, ba, hori eta eta placer momento y extorpe, ¿verdad? Marrazkiaren bitartez. Ezaita bezain buru larrizik esan nerea zaketa, bueno, ba, pixkat, eh, ba, etengareko etengareko bilaketa badalako nere marrazkarena. Baino beraien neurria, bai, nikusten badutela, badutela sortzeko krinori badutela, bai. Nuneta nola marrazten duzu Josu? Eh, ze giro, ze baldintza behar izaten bituzu. Ba, ez daukatola so, bai, Baina, e, egia esan, denbora, denbora dedikatzen dira marrazkiari eta eta asko guztatzen dira marraztea, baina ez dut de, denbora tartea undirik hartzen, egia esan, eguneroko ba, bizitzan, familiak, lanak, ba, bueno, ba, usten, diaten, usten diaten denbora. Ordu lanak izaten dira, neko etemotzean egindako lanak dira, e, neko marrazki askarrak izaten dira, niri zakerarekin bat datuzenak ere, egia esan, ikusi marrazki batek... E, artista izakeraz asko esaten duela. Hori ben ikastero batera esan honen eta bueno, komunitate kaside toritza joveak izan ni marxe nerekin nere izeraren ispi guaren badira jo eta bueno, baina bai, nikuzete marrazki batek pertsona bateri izakera asko azokatu dela. Tan eriak nosman neizko marrazki azkarrak dira, baino saiatzen izena da fiskate zentzia hori, zentzia hori islatzet. Eta kiroa, ba saidetek izan daiteke etxeko sofan e, familia telebistate gusten eria mitartean, Ba, horrela koak askotan ezaten dira, eh, ez dokatola espazioa undi baten edo momentu luze baten beharren marrazteko. Edo zintxokotan, edo zintxokotan, oportara junetakoa darna txiki batean, da trenean asko marraztu izan detere, donostia lan egiten dut, eta bueno, ba, trenearen joan etorrian, nik uste dut, bueno, bagoiko, ba bueno, bida jari guztiak marraztu izan ditutela. Horrela, horrela koak askotan ezaten dira, ez bueno, dokatola espazioa marrazteko. Marrazketaz gain beste adirazpenik, beste disiplinarik lantzen dezu, gustatzen zaizu ez dakit, idaztea, e, musika jotzea, eh argazkilaritza. Ba, bueno,agian argazkilaritza da fiskat eh Marraskearekin duen erlasioagatik, ez za? Batez ere, bueno, bere garaian gitarra jotzenen baina ez ez. E, Argazkilaritza nek uste dela, fiska eta argazki, eh Marraskearekin duen zeikusiagatik, ez da? Azkenen argazkilaritzak ere ba, mundua ikusteko modu bat eh adiratzen duerako, ez da? Nik uste dut, bueno, kamera lekin ez no ze, ze munduaren zetasati hartu nahi duzun, ez hori a da eta bueno, gustatzen zaiteza eta bidez basaldazu proiekktorretan dago ba, bueno, argazki jasotzen duen parte txobal bat ez da. Ba? Gogoratzen nahiudazkeneko eegu hit bala eta bioka inpozik lagun artean geundela Oroitzen zaitu laita nalaita zorion Oroitzapenek esnatu Oroitza penek esnatunautea Masala Proiekt Arteria Diru Laguntzetan, saritua eizan den Sormenlan Proiektua Zaitu hartu arren Oartu oh, Sortzailea, Josu, maroto. Et zaudela, et zaudela. Josu, noiz, nola eta zergatik sortzen da. Masala proiekt. Zena, da, Masala Soul Project, pizkan ja, osatzea. Barkatu, barkatu. Ba, elazai, elazai. Masala Soul Project, babila. Masala Soul Project sortzen da, e, 2008ko gaumonetan e, familiak pakistenera egindako bidei baten aurretik sortzen da. Ze, nik ja, niretzako bidei atzea, bideiaren aurretik e, bitartean eta ondoren gertatzenen fenomeno badaz da bideia eta bueno, ba nere ere beti sortze prozesuoretan dagoenez, ba 2019ko gabonetan, e, Omar, nire lagun eta ia naidenaren ezkontzara familiak egindako bidei baten inguruko proiektua da. Eh, hori da, hori da, hori da oinarria. Ez da nik banekin bide hori ingenunla, bi aste pasagarrituta in e, Pakistanen Omarrekin bere ezkontzan Eta orduan, ba, bertan jasotako eta bertan bizitako esperientzia nolabait izla datu nahi nuen, ez da? Ia e, da, jun horretik eta osondo jakin gabe nolela, ez da. Egia e, san, e, jun horretik ere ya horretxuko ja eskatu nuen erakusketa aretoa, osondo jakin gabe zer sortuko nuen, baina banekin narek e, sortzeko hau aitzaki politia dara. Noiz eta nola ezagutzen duzu, Omar? Zein da bion arteko harremana, nola joaten da garatzen? Nilean nahia, 2006-an iltsan, e, bueno, ba, gexotasunda generatibo bat e, zela, eta, eta, ba, bere azkeneko ia laguntza beharri zan e, bera, bera zaintzeko. Orduan, bueno, ba, bat ez ere gauak berarekin pasatzeko, eta, eta orduan omarri zantzen, ba, ba, gure bide lagun, eta gure engelutxo, osuartatu zan, eta bere izan zen, nire nahiaren azkenegunak e, pasatzen lagunduzi guen pertsona. Eta beharrek asko, asko lotu ginduen, ez da. E, Omarrek guke indako lan eskaintza horren ari da, e, men paperak lortua ari izan zituen, ze, bueno, ba urteak zera bat zean baino, bueno, ba ez dute bera ginegoera e, imigrante moduan, ez da, eta paperak ezin izan zituen lortu eta, bueno, gure, gure lan eskaintzari eta gure lan guke mandako lan arien, eh esker lanaier ba bueno, hemen paperak egin eta bere egoera normalizatua litzantzuen eta horrek bueno, ba, asko asko lotu gintuen, duen, ze bueno, guren eneren erekizantzuen lastea oso pospolitizan izan zan eta orduzik ba, bueno, ba familiko kide bat gehiago bezala hartu dugu, ezta? Etxoan bueno, Anai Omar esaten dio eta, <laughs> eta horrela, horrela. Eta orduan ba bere ezkontzara joteko gonbitekin zegunean, ba ez gain salatzarik izan. Guretzako oso importantea zalako. Eta ezkontzan Han, e, bidaia hartan, zer ikusi zenuen, zer jaso zenuen, zer ikasi zenuen? Ba beste mundu batzuk daudela, ez da? E, bueno, Pakistan ere iritsi, bueno, egazkin e, hartu dofamile guztiak, ara iritsi eta eta denboran bidaia zera bezala izan zanetan, ez da? IMAGINATZE NUEN, ba, ba GURRI HERRIOREN DELA DERROGOITAN BARRI DURU BEIURTE, NORLAKO IZANGO ZAN, ETA BUNO, BARROLAKO ba, ZERRAITI IZANGO ZAN EGA ETA, ERREPISDEAK BA ASPALTATU GABE, e, Baina, gero, jendea, eza? jendeak, jendeak, nola, nola hartu gintuen, ba, barri garra izan, ETA, BEREIENTZAKO ANGON TURISMU, ETA, GU JUGINAN e, ZONALDEAN BENTZAT, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, ETA, Bai malaia inguruan ba, ba ohituta gongo dira, ez da, ga ba, Mendizaleak eta jasotzen, baina gu, bueno, eh, batea junginan, ginian eta anturismo hatzegoen, bueno, ez dago oso esa osarrunta, ordun, bueno, nola gintuen eta bizi modua ikustea ba, ba harrigarri izan zen, ez da. E, beste velocidad badaukie bizitzeko beste beste paradigma azu tan bizidia gaña es, es eso vea que da hori hori guretzako oso e, ikaskagai politisia zan, zan, zan zerdano bea, zerdano oa, beze, eta ezin dugu baloratu zer da nobea zer da nokarraoa de sekretar diferente Arkazkiak ateratzen nituen Josu eta argazkietatik marrazkiak sortu erakusketan ikusgai eta gozagai izango ditugun marrazkietan zer ikusiko dugu zer jasona izan duzu? nolakoa da Irudi bako itza. Bai, ba, begira, e, bertan, egia esan, ba, bueno, ba, familiarekin bideatzen dezunean, eta, ba, ez da, izaten, ez da, zeretzako edo, marrazteko denbora asko hartza, ordoan batez ere egin nuena, ba, bueno, ba, mugikorralekin, e, argazki pilla jaso nuen, ez da, ez da, guztiak e, da, bueno, ba, e, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, mugikorrarekin izateak ere e, bueno bere puntu ematen du ze alin bidaiatzearen kontzeptu hori ere aldarekatu nahi e, da. Eta arte egiteko ez da behar eh Criston Camarà edo edo Criston Aquarela caxiaba eta uste dut artistaren begirada handago dela eta bueno hori aldarekatzeko ere baliou du. E, argazketan denetik jaso dez, paisaiak eta eta bat ere eta gero jendeare ere bai esa. Eta gero marrazki argazietatik ja bueno Ba, etxean etxea nosaiago eta bo, konfinamentu garaiakorretarako bele izan ditu. Ba, e, argazki horietatik agian arrazi bezala inbeste gustatzezek gidenak, baino bai e, kutsu bat ikustenen argazkiak ba, ba marrazkitara pasa ditut eta marrazkiak batez ere batez ere e, aurtegiak dira. Eh azkeraldi hortan naiz e, ez ani ezanteguna zela arkitekto izan X6 e, dia bi sai du oso interesatua daile zeitarako ba ekspresioak eta eta arima jasotzea eta bilatzeak baskoin asko interesatzen zaitez da e, pertsona arimak orduan e, batez ere erratatuak dira jaso ditutenak marazkietan teknika diferentekin egindako erratatuak hasera batean e, daukat serie bat e, bi kaisota kolorezko bi kaisota egindako serie bat egindetz eta gero beste serie bat daukatak horrela zeingandakoa Bi, bi teknika horiek landu nahi izan ditut, eta eta hori. Oinarria arkaziak izan da, ba, ba, bi teknika horiek jasotako marraziak dauzkat. Omarrek berak ikusiko zuen, erakusketan ikuskai jarriko duzun obra edo, ikusiko zuen zer esan dizu, zer iruditu zaio? Bai, asko gustatu zaio, nik usteet, ba bueno, ba, azkenen beraienetzako beraien kultura se ba, daude eta beraienetzako kultura hori hemen erakusteak ere ba ba, ba gustuera, gustuera agertu zan amar. E, bueno, horregatik ere rengo larun batean sari banaketara, ba, bueno, ba, Omar eta vio que el Juan uste ikuztet, berare badela ko proiektuaren parte da e, eta eta ala aderazioa izan nuen eh Zari banaketan Zari mm -hmm. aizateak Zari aizateak Zer suposatzen du Josu zurezat Poz ikaragarria Ez da Pentsatzen dut Ikusita gainera Proiektuaren mamia Proiektuaren hondik norakoa hasia Zein den Eta nola garatu den ez da Bai, bai, bai, bai, bai. Nertako da proiektu Bueno, sortu dudan proiektua hondien etako bat. E, eta, bueno, beti ere, bidaien ingurdan beti guztatzen zait proiektuak sortzea, eh, golatzen izanen laurte batzuk japonen izan izan, izan eta nire eh, Postal from Japan eh, ekimena sortu nuen eta, eh, bueno, ba, postalak egin nituen da, eta handi bidializ eta bidai potentu enten ere, ba, ba sora hitzortu nahi nuen, eta, eta, ba, bueno, bekaren aitzakia, ba, bueno, ba, jadanik ja mamituatzeuen proiektu bati ba bultzada bate matea lortzeko, ba, bueno, ba, aukera pare gabea da, ez da. E, gainera, bueno, banik uste dute, egin nahi egi dudana da, orkezpenaz aparte, ez bueno, nik orkezpenako oso gustera egingo ditut, eta niretzako nirelerak ustea plazerra da, e, erabiliko dute esariaren jasotako dirua, ba, bueno, ba, guztia du, ba, gian argitalpen batean jasoteko, ez da, eta niretzako izango da, bueno, babultzada hori ez da, txori, da ba, bueno, ba, beste labera izaten da argitalpen hoiek egiteko egitea, orduan ba horrekin bueno, ba, bai lortuko da un argitalpen txiki bategin eta aurkezpenaz gai ba bueno, liburu aurkeztual izango dut erri ezbernietan. Begia aurrean ez ezik esku artean ere gozagai izateko. Hori da, hori da, bai, bizka ere ba Ez ateruen bezala, za, 19. Ba, mendeko bidaikua den horienan zera da experiencia hori, ba, bai, bai, ze interneten elakuz ditut marrixi guztiak, baina beti ere papelak ematen dengan hosotasun hori eta eta ze esperientzia hori, ba, ba, ba, ba baina, zaizkit. politike gitzen zaizkit. Artezaleok askotan 2018an edo 2019an artistak ondutakoa izaten dugu gozagai, baina artistaren burua beti dago aurrerago. Momentu honetan jo zuren burua non dago eta zertan ari da? <laughs> ba sortzen, sortzen. Esan, eta ekaizuko zondudak izun bezala, mazalazur proiektu honetz gain, ba, ba balio erantziak proiektuan lanean nari, nari zari gara. E, zurekin batera, ba, urtarri jan e, giza irudiaren inguruan sortutako marrazki serie bat, Ba bueno, era kosketa formatora eh pasan joan Arigarra eta Marrazki e, bueno, e, arteriako eh kontzertuari jarraituz, ba, ba arte a lores batuz, bazogana joanekaitz eh Marrazi hitza jarri zen eh zeniesaien eta eta proiektu horretan daukago buruaia izan martxoan irakusketa egin nahi dugu eta, eta oso gogotsu eta eta iluxez betetan hago baiesan bi proiektu hauek garatzeko Neretza topari ikaragarri handia izaten ari da askoari ari naiz gozatzen e, irudi zoragarriak oparitu dizkidazu dizkiguzu, eta erronka politika ere bai eta ederra da ezta e, arteriak nolabait Ezkaintzen diguna aukera hori ikustarazteko, askotan bakarrean sortzen duguna beste artista batekin biderkatu egiten dela ez edertasun hori.: Hori da eta izenburua oso on no jorri izon duan babalio erantzia sortzen da horrez e, da hori da. Ez batu bezik eta eta egiten da eta horbalio erantzi bat erantzi bat sortzen, sortzen da eta eta ematen zaio arteari eta ikasi egiten da, asko eta eta berazstu ez da elkarren arteko eta eta Artealorrezberrienak batuz proiektua jarratean. batean. Juan Gogara datozen hastetan eh Valio Erantzia proiektua aletzen Josu, baina labur labur esandazuk zer bilatzen duzu irudi hoiekin. Proiektu hortan zer da ikusiko dutena bertaratzen direnek. Ba, Baliorantziak proiektuan alde batetik dago nire giza irudiaren inguruko gogoa eta bat ez da. E, lehen Elenezan dudan bezala edartasunaren bila, e, nabil eta edartasunaren esentzia horren bila. Eta orduan giza gorputzaren inguruan egindako egin, bueno, egin e, marrazkiko serie bat egindet. Urtarra ila gainean ertxako ba, bueno, e, ilabete zaia izan da, ze hospitalean alabarekin pasadetut aste eta marrazki askoan ospitaleko silatxoan eh sortu ditut eta baina edertasunaren bila, ez, edertasuna dena eta eh kanon estetiko gaur eguneko kanon estetiko uzi ezaratago, ez gorputza argia da, gorputza volumena da eta volumenoien eh irakurketa bat erakutsi nagiz ez, gorputzaren edertasunaren eta volumenaren irakurketa, eta nire ikuspontu bat erakutsi nahi dut. Eta hori, bazure hitz eder eta aberatxekin lotuta, banik uste dut, bueno, proiektuak beste gindar, izugarri bat hartu guela, eta eta zentzu asko zondiagoa. edertasunaren bila ari den artista. Ez du Deus Ederra bere irudi bakoitza. Esateko duena eta adierazten duena. Gaur ere eskaini digun, eta eskaini didan, sola saldia, eder, eder, ederra. Zergatik izango hoteda, behar bada bera delako, ederra. Behar bada ez, behar badarik gabe. Zain solik eratzen zait gutaz idaztea. Musula zantai, ez... Josu Maroto, mila-mila esker, placer ikaragarria, beste behin eta zorionak, ondo merezituzulako? Ba, esker ikasko eta eta mila, mila eskerritakan bide lagun ere eta tokitxalat egitea tikitako honetan, eh? Beti izango duzu tokia, kitakan, Josu. Besarka da, handi-hondi bat. Naster arte? Naster arte, berde, arte. Zaindu, augur. <susurra> Ez zaudela Ez zaudela Ez zaudela Egaiz Zola e, elkarrizketa oso mamitsua Mamitsua bakarrikan ez, mamitsua eta ederra Mamitsua ederra eta aberatxa e, Bizati bere dira Lehenengoan e, nabarmen garbi gelditu da Behin baino gehiagotan hemen ere aipatu izan du ditu kontuak ez, sormen eta sortzaleen inguruan, e, hazi, jaioia hor duko komunikatzen marrazketan bidez gea eta ez zaigu bat ere kostatzen, e, ume txiki txikitatik, e, ma, e, papera zurian hartu, arkatza edo koloretako e, margoak hartu, Eta beraien marrazkiak egiten e, nahi duten hori espresatuz edo, elaraziz edo. Baina zein gut, tresna gutxi ditugun, e, e, eta zein tresna gutxi eskaintzen ditugun gutxi edo batez, e, marrazketa bide horretan garatzen joteko ez? Izugarri gustatu izan zait, e, zure galdera gogo eta hori, Ber, Repikati guzu berriro Baina eko babatea eh, marraztearena aztearena ez da? Marra aztea dela, izan daitekela Marra aztea Anditzea alegia edo marra aaztea Horida ez oso oso, oso oso ederra eta oso ondo Datorrena e, Egoera honetara ez Eta bigarrena ba, mazala Zoul mm -hmm. e, proieztuarekin oh, Oso Oso barrukoa, oso xamurra Oso Ederra e, oso gizatiarra, e, bi mundu bi mundu Mundu e, berean, Bi eda mundu eda ezberdinak eda. mundu berean, eta biak oso ederrak ez. Baitasuna izan daitekeingotskarraza gaztian. Or... Ni da hoeneko irrikitan erakusketa herrizerri ikusteko eta gaur bezala sortze prozesuaren berri Josuren eta Omarren aotik entzuteko. Etzaudela, etzaudela. Azeo paria. Behon daizula Josu. suga de Jose arte distribina ugari dizutuko goko irakurtzea besteak beste ba eta esango nuke aspaldian eta egoera honetan e, areagotuta ez eh bai gero zeta murgildu eta eta asko gozatzen ez ari naizela irakurketa diferentek bai iaia honestenko ez eguneko egunean ez euskeraz baino bai iaia euskeraz gehiena abintzat Eta, baina, bueno, erdera ere libururen bat edo beste gutxi irakurri izan dut eta modu batea edo bestea, ba, bueno, e, denborari e, aurreagiteko modu ederra ez. Eskuartean ointxe daukagan diburua e, zendabalitz, e, idazlea Erika Elizari, eta orain bihortez e, jasuko zuen e, igartza zaria, E, Liburua argitaratu zioten e, 2000 eta hogeiko uantxe urtebete bat, ez? Uda berrian, martxo horrizaten da, ez, ekaiz? guruan Bai, garetxo hortan, bai. Orta, eta, erika, ke, kontatzen digu, bueno, bidei baten berri ematen digu, ez? Bidaia e, Charles de Gaulle Pariseko aeroportotik gabiatu, eta loiurako bideo horretan gertatzen dien hainbat e, kontu eta historio eta pasarte kontatzen dizkigu, ba hamaika bidaiarin e, aotik edo, edo, edo eskutik, ez? Zazpidun da irurogu eta kilometro ditu. E, bideak, hegazkinaren e abiadura dura zortzirun kilometro ordukoa, Eta e, egaldia e, lurretik e, hogeita mar mila metro, hogeita mar kilometrotara goruntz e, egiten dena ez. Datuen arabira bitxiak, onta ere hau irakurtzen duenean e, e, nere gogoetak egiten e, jarri nintzen. Eta sentitu ere bain, <laughs> goi goitikan nola baiteko bertigoak eta, eta beldurrak ere ez. Oso, eh, bueno, bertako protagonista, kelene, Gabriel, Paule, Xabier, Renara, sukaina, bestea beste. Eta eane, aotikan, ba, ez, eh, lan elkarrizketan dagoela ezkutatu duen exekutiboa, bulkada zuntxikorrei aurre egin behar dian pilotua, Bikotekideari ideari ezkonduta egon zela kontatu ez dion emakumea, oporretan abentura bila joan eta aspertuta datorren eskagaztea, alargundu zenetik bizipozik ez daukan medikua, ondokoarekin ligatu edo ez pentsatzen doana, bidaiari guztiak nazkatzen dituen gizonezko petrala, eta benetan, e, bueno, e, eleberri laburra da, oso errez irakurtzen dena, oso jostarina, dibertigarria, gizakien kontraesanekin eta gizartearen estereotopo hainbatekin bat egiten duena, eta benetan irakurtzea mereziduena. Datorren astean bilduko gea, datorren astean hostiralean, bilduko gea E, irakurtaldekoak e, behasaien liburu honen giran ba solazian aritzeko bertan izango dugu Erika eta bueno ba liburua irakurri eta nahi dutenentzat eta gurekin partekatu irakurritako hori ba badaki bueno liburua dauke e, behasaingo e, liburutegian eta opariz oparien jasoko du liburua eta gero ba partekatu nahi izanez gero, e, zita igartzan Arratxaldeko 5etar eta datorrenoz dira lehen utze saio landatzen hasia desio a villa que aurrerago aletuko dugu jose baino iazko igartza bekaren irabazlaren liburua ere kalean da dagoeneko iratirena herriak ez du barkatuko Hori da, eskalean da, eta benetan, e, bueno, ba, bere sentipenak, bueno, hobeto beha kontatuko digu, urrengoan edo, baino errebotez ere gure sentipenak, oso gertutio bizitzen ari geralako e, egoerau, ba, oso zirraragarria, oso ederra, eta jakin minez e, jantzia, ez? Ia, e, zenbatera nio, bueno, ba, guztatu eta pentsatzen dut, bai ez, oso liburu ederra e, delako eta hor txekia, bai, e, nahi duenako, e, bueno, ba, ja, inguruetako liburutegi etan e, askuragai. askuragai ditu eta bestela, bada bueno, ere ez, e, internetez e, bai, zarean ere, zaretik ere zareti zareti lortu litzeke, bai. Eskerrik asko, joxe? horregatik. Bukatzeko iratik berak, Euskal Herria irratirako astelenean egin zuen irrintzia jarriko dugu gozagai Irrintzi plaza honetan bertan hoi bihurtutako bi urtutako irrintzian, helederrek egin jiko galdera plazaratu nizuen. Irurterekin nala esan zidan. Ama, zergatik erre behar dugu mi elotxin? Iaztik urte bete pasada, hala behartzen, eta urtean lau urte ditu elederrek. Lanketa polita ari direa egiten eskolan, Ikasi ditu nafarroako inauteriekin lotura duten pertsonaia eta herria guztiak. guztiak. Lantzubieta ituren altxasu, mamotxorroak mielo txin zeripot, zaldikoak, txatxoak, hartza inudeak hartzainak, zanpantzarrak. Oraingo honetan, napartu zaitele dut, ia euneko eunean. Horein dela mar bat egun, eskolan irakurritako ipuina kontatu zetorrezitzaidan. Bazen behin, txin, deaburua bezen gaiztoa eta bihurria, eta horregatik erre egin zuten. Eta ama, ni alegia, lanean eta lanetik kanpo egunero indarkeriaren zantzu oro zilegitasun gabebeuzten saiatzen naizena, dardarka gelditu nintzen lau urteko umearen aurrean. Beraz, hori zen, orain dela urtebete lederrek, berak egindako galderaren erantzuna Ama zergatik errebe hartu du mielotsin Horregatik beraz gaiztoa eta biurria delako Tira Handik pare bat minutura argitu zidan kontua gaiztoa eta biurria delako ez ama Gaizto eta maltzurra delako Deabrua bezain Irati zerre ega dagokizu? Bereala hala izan nuuen argi. bat eledarrekin hitze egin hitzzegin eta hitzegin. Astebetetaramagu, solasean eta eztabaidan puntaripunta zorozten elkarren hand asko ikasiz. Eta bi eskorlako zuzendaritza taldeari eztabaidaagaia mai gainean jarri. Ipuñak ez direlako ipuine kito Pampinak ez direlako pampinak eta kito. Tradizioak ez direlako tradizio eta kito. Eri zigorraren aurka dagoen euskal gizarteak izanko hoteda tradizioako iture ezigarri bihurtzeko gai. Iru dimena. Ama, zergatik erre behar dugu mielotxin. Mielotxin jarratzeko arrazoirik ez badago, ez hoteda egongo. Akaso, mi elo txin erretzeari utzi beharko diogu. Iru dimena eta konpromisoa, txiki txikitatik. Batez ere, txiki txikitatik. Maltzur deabru kontuak, ene, zeoteda bi hurrik aiztu eta maltzur izatea. Zeoteda deabru izatea. Horiek? Beste plaza baterako. Horiek beste igirintzi baterako. Orrezkaude triste gaur, pozik gaude. Baina mundu minez. Gaurko kanta hau omarri eskeini nahi dietu. Josu eta Josuren ingurukoak ezagutu zituenetik, edertasuna sortzeagatik. Eskerrik asko, hasier zinkunegi eta iker zinkunegiri ere arteria proiektu ederra abian jartzeagatik. Eta gaur bereziki josuri eskerrak ikaragarri ikaragarri gozatu dut zurekin solasean. Hola tu papi hola tu zema biots Gaur gozbiñatu luzatu dugu gure saioa LDRek gero ta tarte handiago hartzen baitigo. Eta guk gustora asko ematen diegu eskatutakoa. Eskuak ondoratuta, bagoaz entzule, bagoaz, baina datorren astera arte baino ez. Bitartean zaindu eta izan zorion